d'una tendència que ha agafat la força d'un incendi forestal els últims mesos. La bogeria pel col·làgen. Les vendes d'aquests suplements s'han disparat i fins i tot comencen a aparèixer alguns bars que venen cafè, això és veritat, eh? Que venen cafè amb col·làgen a preu de caviar, evidentment. Al barri de Xemrerí de Madrid, per exemple, s'ha inaugurat fa poc un bar que es diu Sesentrum, que s'anuncia com a primer bar o specialty coffee de col·làgen d'Europa. Podeu posar-lo amb foc, que aviat arribaran locals similars a Catalunya, o que, en alguns bars normals entre cometes, tindran l'opció de cafè amb col·làgen, de batut healthy amb col·làgen o d'algun invent d'aquest tipus. Això sí, deixant-nos-hi al so. Per què tan èxit? Per què tothom parla del col·làgen? Per què tothom pensa que és indispensable prendre aquests suplements? Perquè el col·làgen és clau per tenir una pell radiant, un més fortes, les articulacions d'un adolescent... Però cal prendre col·àgen a banda? Si voleu millorar la síntesi de col·làgen que fa el vostre propi organisme, que això sí que és una possibilitat, què hem de fer? Doncs eh, el que hem de fer és ajudar l'organisme a fabricar col·làgen de manera natural, amb bons hàbits i una dieta adequada, que és allò de sempre, els mateixos consells avorrits de sempre. Són els que són, no ens es podem inventar només perquè hi ha altres consells que siguin més divertits, més guais o que semblen més innovadors. Què hem de fer? Primer, en comptes de pensar que cal que entri més col·làgen al cos, hauríem d'intentar minimitzar la pèrdua de col·làgen que tenim al cos, el sol en excés, per exemple, fa malbé la pell. Per tant, això també el que fa és reduir la quantitat de col·làgen que tenim. Per tant, hauríem de protegir-nos amb crema solar. I la vitamina D? Doncs sí. 15 minuts d'exposició cada dia o cada dos sense crema per optimitzar la síntesi de vitamina D i a partir d'aquests 15-20 minuts, com a molt, protecció solar sempre. Són els consells que fan els dermatòlegs, són els consells que fan els eh, oncòlegs experts en càncer de pell, etc. D'altra banda, el tabac també s'hauria d'evitar perquè també fa malbé la síntesi de col·àgen i perquè fa que s'acceleri la despesa de col·làgen que fa l'organisme. Què podem menjar per assegurar-nos que el cos sintetitzarà que fabricarà el col·làgen que necessitem? Res especial, el que deia, no hi ha miracles. D'entrada, proteïnes en quantitat suficient a partir de fonts saludables. Llegums, ous, llavors, fruits secs, peix i carn. També podem consumir aliments rics en vitamina C, que és una vitamina que intervé en la síntesi de col·làgen en la construcció. Per tant, eh? on la trobem? A la fruita i a la verdura. Fruta i verdura, si podem cruar, perquè la vitamina C, amb la temperatura, amb l'escalfor, es fa malbé perquè és una vitamina hidrosoluble. Si la cuinem, intentem evitar aquestes coccions tan llargues que feu alguns de vosaltres 20 minuts de mongetatenda que acaba sortint grisa. Hem de fer coccions més respectuoses amb les vitamines hidrossolubles, que serien, per exemple, bullir molt poc temps o, per exemple, cuinar les coses al vapor. Que vols seguir consumint col·lagen perquè tot això no t'ho creus? Cap problema. Fes-ho, però no paguis, la morterada que costen els suplements. comprar gelatina de tota la vida.